Agur entzuleak gaurko kanpoko mintzaldian entzunen dugu nunda popo gaualdia. Dioan den hilabetean, apelilaren amalauean, karabatua izan dena bai urin. Lendean, bat bilduzen, lehko kotasunen ekartzeko bai eta ere, horien entzuteko. Orduko lagunak, eto popo ezagutu zutenak, baina gaztean bat ere. Popo ezagutu ez dutenak, baina argitasunak nahi dutena popotaz, dola berrogoi urte desagertu den militanteaz. Entzunen ditugu beraz oguninttzatu direnetan, horien lagunen izenean pantzoigiragai, antzerkikidea bisoko baieta ere tote poporna naia. Entzen ditugu ere militante lagunak poporen desagerpena baita ere leuneko ausia eta eginak izan diren ikerketak aipatzen. Bexi bidar Teresa Mitxelna Filipe Bidar eta Filipe azkargai. Perrela hastengira poporen lagun mina izan den pantzo hiriggaiekin. Bai, erdoen eh, popo ezagutu eh, nuen baigurrin, parian, hori honu zinean, zerren uh, adiskitetu baitzen, uh, babi bidartzen arekin, elgerikintziren kolegioan, eta babik dinarazizoen unat <coughs> baigurirat. Eta eletarra zen errotik, baina hainitze uh, baigurri hartu ere zen popo, eh, gaiatu zen jubian eta dantza taldean eta... Popo ikusi nuen lehen aldean, egin nuen lehen pentsaketa izan zen hori aho handia. Ez baitzen disiltzen, dena sal aparta, hele ikaragarria zuen, eta neburian egin nuen, hori ez diat luzat suportatuko. Geroak eakutsiko zuen, horretan trompatzen nintzela erotik, zerren baiguriko hasteundagetaz gain, gero biziak egin zuen, Eh, elgerrikin gehtatu ginela bayonan, bayonatxipian panoko karrikan baginuen bakotsagure apartamendia, berak eh, imprimerian lan egiten zuen eta hasi ardura lehenik kultzatzen abertzalen mitikoa zen kaietenean eta gero eh, elgerrikin bazkaiten ginuen eh, ardura eta bazkari horiek eh, poporekin ziren eh, eh, Ogoi gerriak, ziren kondatzen zauzkidan, goizakta nukantzitur aventura guziak. Zer edozen gehtakari, bere kondatzeko maneran, gehtat, eh, bilakatzen zen uh, aventura bat. Biziki, zen Eta bere aventura xantim, xantimentaleta, zera, denak banazkin, denak kondatzen zituen. Eta bazkari hoita zoguik niz, lehenik zen, ta sekulako hirriak egiten genituen. Bera, biziki trufaria zen, niez, bera ba. Eta... <laughs> eta, ba, sekulako irri karkailak. Rambeardut ere batzutan, bera, nigarrak, ziren bera furfurien gehiilean, ba zuen, uh, bipila, biziki askarra. Mukukaldiak ere, mukukatzen ginen, hornean entzatu nizagoitzia zertaz mukukatu ginen, eta nizagoit, behinan mukukatu ginen da Baina, uh, gero, ba, itzuen irauten zen, eta, ba, hartzen zuen uh, gaina abiztan Bere Beren nortasunak lehenik biziki zerbitzu egilea zera, ba, nah, norbait uh, maite zularik edo laguna zularik zer nahi eginen zuen beretako, galdeiten altzinekoten uh, e, gure seka joaitea burdaleraat, hartuko ah, zin bere dosu bozahara eta ginen zen zintxeka gabe. Zerbitzio gula egilea, osua eta pasionatoa, pasionatoa. Egiten zituen guziak, egotik bizitzen zituen. Eta, bali mazuen sin dezmen edo konviksio bat, e, dena eginen zuen orren zerbitzuko, ortaako jakin ularrik e, ikan txartu zela, inizan bateria ahitu. Bera ba, gu bezala funtxean ahasaldatua baitzen gara joktako uh, turisma politikak uh, gure iperagiskolegiari egiten tzasko kalteetaz. Enintzen batean ahitu eta kasik ekan ezake, izan inintzela, jakimanu ez zera ikan txaktu popo. Ba, Behas, biziaren goxe ezin ase batzula, bizia labunga izan nintzula baleki bezala, Zeran, desagertu zen, hori eta bat urtetan. Eta logikin hori egiten ginoen, oaxa oa, hatzo, argi, argi da hori eta bat urtetan, eta guk zautu dugu, bazitilaik amazazpi urte. Bazazken dira gira lau urtez baizik kurutzatu, altai duritzen zauku, amak, amak urte pasa iragan ditugula elgerrekin, hainbeste gauza egimaitu, baina azken ean, urte zen. Hori eta bat urtetan joan zen, eta Uh, unki garria zautana, uh, ikusi nuen azken alian, lehoneko historia baino lehen, bizpailu egun lehenu dola lan, errantzautan, uh, ez dakiat udau pasatuko dutan, edo udau burulatuko dutan. Tani, arritu nintzen, erren ba, betsekala hau lako, lako zuzuki dikeran, denak lutsa joaintuk, epe, dala, ahazuin zuen. Eta gero ondoko hilabeteak, uh, gorak izan ziren ziren, uh, bo, Iesek, Leonetik iese zuten beste eh, Filipe Gabi, eta toten behiak heldu ziren, emekie emekie. Baginakien emenga indizirela edo. Baina, popozetzen txekuran behirik. Batzutan, eh, zugumugu batzu edatzen ziren, ikusia izan zitekela ez nunan edo hemen, baina beti zugumugu eh, faltsuak ziren. Eta zailen zen <coughs> bere ama, beti, txekien ama ere, magin ikustera... <coughs> iteninelarik e, mailrik ikusten gintu naik e, esperantaz beti zen. gute ezin beti e, zerrebait be on oh, edo bedaintzak erbait begi ikakiko e, eginakola, eta eskin nuen jauz begik ememaiteko eginakin jauz eta mail bez zireamari dute be, bere esperantza beti e, bere ittxarunena beti e, moztenginako be, eta hori biziki gaizki bizi zuen eta guk ere.. Hara, burratzeko, beh, popo, zela, gizon bat, uh, mutiko bat, uh, maita-maitagarria eta ezin antzia, Bakat, bakatu. Antzerkiko anekdota bat, Jean-Louis Lara aspalditik ezagutzen noen. Antzerkieri esker, Adiskidea undiak bilakatu ginen. Mila behatziuntala arogeitabi eta mila behatziuntala arogeitairu urtean urte harteko neguan, antzerki talde berean gertatu ginen. Baionako onako siristi-miristi taldean. Sei jokolari elkartu ginen eta seietarik bat popo zen. Siristi-miristi gerenian plat obra mila behatziuntala arogeitairuko udaberian azparnen, estrenatu behar ginuen. Oztarako, Baionako honako bali gaztetxean errepikak egiten ginituen. Gure persona ziren, popo maaxela zen. Ni aldiz betxiri etxetiaga. Lehen eman aldi haintzin, lehenako lehenago, jokalari geienek, eh, geienak barkatu, gure paperen, paper jokuen onzen harri ginen, onzen edo hobetzen, Popo aldiz galdua zen, bere jolkaldia ezzake nola egin. Daniel andart gure orduko taula zuzenaria popori ari zen egiten. Popo, bi aste txipi gelditzen zaizkiguk estrenaldia ainzin, Eganadeak janik hire jokoa dela gizon basati edo eta gopuz batena. Popo egpiikaaktara bere... Beraz, baino aldiabaino egun lehenago, lagun batekin etorri zen. Lagunura, heletako gara ostatuko fredo zen. Biak bizikela gunak ziren. Herrepika asia intzin, Danielek azken aholku batzuk eman zizkigun. Eta popo gu egiratuz, berriz eta berriz erantzion. Popo, hitan kondatzeniat, botazak! Izan adi, basati, astopullo, barrakatzar, botaz kikitz, hitz larri batzuk. Ez takit xusen zegertatu zen, bere laguna fredo hor baitzen, halako harrokeria batek hartu zuen popo. Poporen jokoa, miresgarria garria, izan zen, bere papera bizike hona atera zuen. Masela, basa, edo, hitzlagi eta botz lodi batekin atera zuen bere personaia. Ikaragagio ona Daniel andakek. Holla bai, popo! segizakolala, hilabeteak joko hori galdetzen dela dela, popok ez zuen Daniel entzun ere, popok bere jola segitzen zuen, gani taundi bat eskuetan, Milodi bat kanpoan! Betxiriren giberetik lasterka tauiuka. Debru astopituak, egindu kederik. Aratxe manen jutba, urde ustelai, egona dior. Popo antzerkilari aparta zen. Popo antzerkilari bikaina zen. Eza diorik, popo. Popo eta gure anaia babi, elgarrekin elektronika ikasketetan ezagutu dira Azparneko kolizioan. Adizkide minak bilakatu dira. Babi eletat, Popo baigogirat, bian nahi bezala biziko dira beti elgarrekin. Oladut ezagutu Jean Wilar Popo, irutanoi eta amarkada buru ratzean, eta latanoiko astapenean. Popo, osoki baigorriko bizian enplikatuko da. Arrolan, Rubian, amazazpien mezortu urte zitularik, Dantza, Kirola, mendia, Lagunak, Besta, Ateraldiak, Antzerkia, bizia maite. Trufa, agaileria, iria maite. Jenden kompainia, aurrak, adinekoak, helduak denentzat, solas bat, keinu bat. Bainan popo ez da bakarri hiria, josteta, besta kompania, denbora berian herriko grina hori piztuko zako, eta kulturan engaiatia balin bazen, frango gogoeta ere ere manditu. Laro goian, herri taldetaik oru da, eta bere engaiamendu politikoan lehen uratxak izanen dira. Bilkuretan parte hartze, afisak olatze, borroka sozialen sustengu, presuen, ieslarien sustengoak, gara jartan da dene kooperatiban aldeko kanpaina hemen. Sustengo agiriak, tindaketak, manifak, gara iberian ikastolen aldeko kampainak, gara jartan dira ere, Zumbait kooperatiba sortuko, turistifikaziaren eta espekulazioaren kontrako kanpainiak, tresna berri batzu sortuko dira, iratiak, gaueskolak. Popo garai hartako bere belaunaldiko gazte andanaak bezala, giro hortan hasiko da. Bogoka guzi horietan parte hartuz landuko du bere formakuntza politikoa. Agola, basazia, Sirrizisti mirrizstingi taldetan gaustoletan eta bar. Memento berian beste bogoka mota bat ere bazen, zenbat urte haintzin nabiatua. Ipargetagaak erakundea hainbat ekintza armatu egin zituen eskoalerian eta Frantzian. Ekintza horien bitartez ipar eskoeriko kontzientzia irazartzea lortu naiz turismoari maiten zizaion lehentasunaren kontrako atentadoak, bigarren egoitzen kontrakoak, frantzies administrazioaren kontra, poliziaren zaparkuntzaren eta salatarien kontrakoak, biztandenak gara jartan, popok ikakon militante batzuk kurutzatu ditu. Latanoian, berak ezagutu zuen jamuntzua guiz. Bai xo min olagarrai itxasua garekin batean hilenda pausatzena ari ziren paketa apagtatzean. Iparraldeko lehen militanteak bogokan hiltzen zirenak. Iparralde guzia inarrusi izan zen ordeon. Bereziki gazteria. Beste urraz bat ozkabat gorago. Iparraldeko borrokan. Bai, Aintzinean ere izan ziren eta ezagutu gintuen egoaldeko militante batzuk. Hiltzirenak atentadu edo enfrentamendu batzutan. Baina hor, urbilekoak, lagun minak ezagunak ziren. Giru aldatu zen, alde batetik jandarma, polizia, zakurak, ere prezioa gogortuz joan zen. Kontrolakusua bidetan, Militanteak segituak, gizartian ere jenden artian abertzale eta kontrakoen arteko lehizia jaundituz, joanenda. Frantzets estadua batetik, lekuku jaunkiuak yang, bestetik, Intxospe, Dubosc, Mari, Grune, Dermit, Montlong, nahi izan eduzte lehertu, bastertu, marginalizatu, beden haal baliatuz, Polizia, jandarma, xalatari, zakurmuta guziak. Baita beren meneko zuten prentsa, zidu ez, edo Radio France. Beren propaganden eta gezuren edatzeko. Baita beldu garen Bestaldetik ordion dira batzu engaiatu uikan. Ikusi zegoera zertan zen. Ezin suportatu estaduan eta hemengo politikoen agotasun, nausitasun eta mespretsu ikalagarri hori eskualdun zen guziendako. Beraz, popo, latanoita bihan da erakundian zaktuko beste lagun batzuekin. Hemen, zehurtatzen aldauzuet ez duela berera bakia burukolpe batean hartu. Akdura izan baiginen borroka armatua zalde honak, berdintxarrak. Nola behar zuen beste borrokak lagundu? Gauzak untsap izatuik. Engaiatuko da. Ahatik, ikusten zuen alderdi ilun hilun bat. Izigarri lotua zuen bere familiari, eta bere ziki bere amari, magiri. Engaiatuz, bazakien arrangura eta pena emanen ziotela bere horbilekoek. Beste militante frango bezala, egunaz lanian eta gauaz ere, asiko da popo erakundean. Lehenik, informazio biltzen, ekintzak edo ziblen, bigarren egoitz edo administrazioetxe, edo salatari, edo beste zaintzen, gordeleku batzuat atxe maiten, eta ba. Lata noita, iruan, abertzale mogemenua turistifikazioaren kontrako kampaina tabiatuko du. Karakori Bilaldiak, Manifak, egoera ezin jasan horren salatzeko. Ika bere aldetik, kampaina hori hoiartzun gehiago emanen dio, ekinz handana eginez. Turismo bulego, bigarren egoiz, imobilario agentzian kontra. Leoneko gatazkaren momentuan, ipar aldean, Egoela, partikulaski lagia zen. Mila bederatzileun ta larogo eta bateko abendoa geroz, Xavier Manterola preso zen. Orduz geroz, Filipe Bidar, xaxiantzegoen. Xabierri diru eta politiko sustengoa ekartzeko, egitura antirepresiboa bat montatu ginoen, Xabierren aldeko komitea de sûreté de l'état de lacots au cité guilla et ses statuts en doan, miterran n'en gobernois mila bédé la sire on tararo goit abian à 6 et d'où c'est une militante ou un et d'où et d'où c'est une quinza sous sénéan les gays campocloak terrorista bezala deitzen zituen. Garai hortan, militanteen bilatzeak etengabekoak ziren eta eguneroko polizial kontrol eta txiloketak usu gertatzen ziren. Mila bederatzireun eta larogo eta bostean, Jean-Poli Ribaren eta Jean-Margiro arrestatu eta kartzeratuak izan ziren. Mila bederatzire unta larogoita iruko agogilaren zazpian, landesetan, Leon Eriko Kamparekutik ateratzean, iparretarako lau militante, eta gelditzera etorri bi polizieren arteko tiroketa baten ondotik, jandarme bat hilik izan zen eta bestea harinkik olpatua. Ikako militanteak jandarmen autoan ies egiten zuten, berantua go turista batzuen autoa hartzen zuten, eta eskapatzera erriusitzen zuten, eta ies egiten zuten. Iru militanteak bakarrik eskapatzera erriusitzen zuten. Laugarrena, tiroketaren asieratik lekuko ainitzen bistan, lehoneko kamparekoa inguratzen duen oianari buruz ies juantzen. Ordu danik, ni hor kezdu gehiago popo ikusiko. Salbu, berogo yurtez sekretu pean, olako isi beria behia gordetzen dutenek. Biara munean, goizeko seietan, Milante multso baginen bagen eta egun batentzat atxirotuak. Atxiroketa denboran poliziaren erra eta mendeunaia zein eintakoa eineetakoa zen ohartu ginen, nu parton ara xasa bidar bidarten ihiziraabagoa joten.xi. Atxiloketa atxilotketatik atelatzean, denak elgarretaratzen ginen, errepresioaren kontrako bat zordea orduan xortzen zen, errepresioaren kontrako egitura iraunkor bat bezala. Ikan, ikako militanteen sustengoa alde batetik, hilkaren eskakizun politikoak bere egiten zituen, errepresioaren kontrako bat zordeak. Lehen ezartzen zuela amnistia oso eta baldintzarik gabekoaren lortzea euskal preso politiko guzi entzat. Poporen desagertzea nola iragantzen jakin bezain laster, errepresioaren kontrako bat zordeak eta ikak duda izpirik ez zutenukan landesetako hoian baster guziak kontrolez joxiak izanez, argidago popok eskapatzeko chantzari kez zuela ukan, eta poliziak erail zutela. Zute zute Gainera, bertio horren froga poliziak berak eman zuen. Leku publiko guzietan afitzaz estariak siren militanteen txerkatze habichoutik, policiak berak poporen argaskiyak kendu suherarik. Ondoko urtetan familiak eta partikulaski bere amak egi asko tortura, tortura, tortur mental, yachan isan suen policia Ganik genik. Ardura, konbokatu asen, inkestaz berri bastuen emaiteko aitzakiarekin, hainitz galdezkatzen zuten, baita ere berri faltsu batzuk emaiten zizkioten. Zure semea, olako edo alako lekuetan isu, ikusia omen izanda. Ze bihotz gogorkeria, olako itxaropen faltsuak, amaren penari gehi Popo, bada horrein, Uh, Berrogoi urte, zure familiak, zure adiskideek, zure borokak kideek, zutaz berri, beririk ez dutela. Guretzat berriak, mila bederatzileun talarogoita hiruko agorilaren zazpiko egun ikaragarri hortan gelditzen dira. Bainan, egiaren bilaketa beti horda. Gure memorian, gure bihotzean, beti hor zira. eta beti hor izanen zira. Osoki, engaiatzera eram, eraman zituen itxaropen mesua, beti gurekin daukagu. Herriak bizi behar du. Popo, ez zaitugua ansten. Lekukotasuna le hori eginen dautzuet aipatuz nola bizi izan duen familiak lehoneko afera hori gure etxetik agogilaren zazpiti karat mila behatzi unta lahatanoita hiruan eta poporen deja hori. Duela behoko jurtte agogilaren zazpian, nire emaztearekin harikinen gure eskontzari buruzko azken komiteen egiten horiek finkatia zirena irailaren hiduko. Landibarrekusien etxen ginen eta hana faldurik gibileratetoktzean, nire laguna ere maite nuelarik bere etxerat, heletako kurutzamenian kasketadunak geldiarazten gituzte eta galdekiten noratari ginen. Egan eta nire laguna etxerat ere maite nuela, gau onde okute. Gibileratekoan etxen txaktubezen fite, ara txeko amekaket egrietan, begi zortziren ere gibilean eta amaikusten ahal zuten ez. Hama etortzen da, eta galde egiten nakute, ikusten ahantzuten bere semea janlui. Ez zela hor, aste kenpegera joran zela bakantzetarat. Zenako egiten nartutazue galdera hori, ala zerbait gertatu zaio. Ez ez, egon lasai, egizulo eta ondoko egintan berri zeturiko gara jaren ikusteko. Biara mund goizian, goizeko zazpi eta telefonoa. Hamak hartzen du. Makin bere semea zarena galde egitenako, nunda janlui amak kenperren bakantzetan, barda egin lamak galdera bera egin nataie, alazerbeid gertatu da. Anaiak, igatian entzun dut berrietan barda Leon Herriko kampingean tirokada bat izan dela ikako militante eta poliziaren artean. Poliziek bat hila bertze bat kolpatua eta popo eskapatu da jaren permesa hatxe mandute otoaren bartean. Polizia guzia jaren gibiretik da. Amak telefonua pausatu bezen fite, peziako bispalaugizon txartzen dira, sukaldean, Batek aitanen tampan pistoleta ezagia. Bertzeak oiuka, nuntzen popo, eta horbalimada atela dadi segidan. Etxea, mehatu behartzutela, ekosteko hortzenez, etxe guzia gora behera ezagiz, gambara guzietan oiuka txartuz, bakantzetako apartamenduetan jendeak ohetik eta pase, paper guziak kontrolatu onduan, Johan izan behar ginen, igisariko jandarmeriadat, horien galdeheri agapostu egiteko, aratzaldeko biakarte. Pentsa, ordean nola, zerua gurregeinera teroria zen. Baginakien popo miletante abertzale, bai ikastolen alde, bai kultugarren alde, baina bere popo jamanetan, senditzen ginen bat hartzen zela. Matxin bere aneia zarenak, egan zakan defendi askik, hideideak, hidekultura, bainan hagamanik ezag. Bistatna, gauza importantena ez zela gehiago gure eskontza, baina horien gibelera aztea, gure amaren burian, bre esemek azteena faltazuelarik. Behatzi egon burian, beti gehiago kobegirik ezukanez, denek mojala beharinean ginuen. Aratsalde hortan, familiako amabat kusia zena, maiteesa, eta ezaion susten eta egan haintzina segitu behartzela eskontzare buruz, xalbo begi xar bat etortzen malima zen, artean, geroak agazoen emandako. Buru hilaren hiruan ezkontza ongi pasatu da, baina ainit zarengura gure burietan. Ike, ikerketak eginak izan dira luzaz, bai gure partetik, bai bere gure, bere laguren partetik, du mozienaren gorputza ateratudik hilobitik, bai eta ere poliziaren partetik. Azkenik, Duela lau urte hoto epigene mendietan gorpuz baten ezua atxeman izan dira. Duela hoigoita hama bost bat urte ingurian zutena. Eta dezagertuen listan popo azkena zuten kontrolatzeko. Horie egin hundoan, paueko jan nahmak deitzen naute erraiteko etzelaharen gorpuzza. Popo dezagertua da. Bainan txegur eskual, eskual hergiaren aldeko abertzale gutaria izan dela. Maite zuen bere egia heleta. Etxea, eskual kultura, antzerkia, baoggiko baigo aagola dantza taldea baita ere hibit taldea. Manifestaldiak egin ditu ikastole alde eta aoso imattraka aualdi bildu. Biztanda agogiraren zazpiikarat gure bizi oso aldatua izan dela. Luaz, kontrola, mehatsu eta beti galdera aberakokoan, zeggehtatu da suuxen, nun da popo, bizidea, eta hilabaleneaa da noke gindu hori. Luzaz esperantza hartxiki dugu, zer behit berri artean, hamar, hogoi, hogoita hamar, behogoi urte pasa, eta beti popo falta, gure galderi agaposturik ez. Arte hortan, aita mila behatzi honta latanoita hamarrean, jemi aneia 2008-ean, makin bertzean aia 2008-ean, eta hama 2008-ean, bere seufrekario motaguziak luguntan utzirik joanak. Denak joan dira bertze mundurat, eta esperantza dugu denak elgarrikin irara, zeruan, alegrantzian eta gita sunakokan dituztela, popo kemanik ere mandituzten eta galde edi. Popo, aneia dezagertua, agoriraren zazpian duela behago jurtte, eta hori aski ez izanez, lau urte berantago, bere heletako hauzua eta laguna madiegi militantea, udak udari izenez hil zenda treina baten azpian lehertudik lataxa jandarmarekin, eskapatzen ari zelarik. Bilabeatzion eta latanoitaz azpian ekeinaren hogoitabatean. Heleta berriz ere susitua eta beldura sartua ezin konprenutuz zer gertatzen zen. Bigazte heletar miltantea bertzale horiek merezitute egespeturik handiena. Bere bizia eman baitute eskualegiarentzat eta segur lekuetak bat merezitzen duan. Popo, madi, zuen luguntako pasaia labuga izan da. zuen memorioa eta historia luzuz, luzaz munduguntan geldituko dira. Ez zirezte antziak izanen, zuen engei amendua ez baitzen egetxena, baina bioztezkoa. Gora popo, gora madi, gora eskolegia. Horen atxikimenua bere familiari berriz aipatzeko, lehonen zelarik agorilaren seian, bezperan, bere amari deitu zion, tranquilizatzeko, erranez bakantzetan zela Bretañan. Eta beste puntu bat ere, uh, dotek aipatu baitu, peziak bere aldetik mal jokatu zen, Orsen, eta hor zen, eta usteetik izendatu behar dela, zenta ondotik ere famatia izain da, bozle jauna, bozle zen uh, baionako peziko buria, eta noiz nahi deituko zuen uh, maili baionarat, beti historio begi bat konotuko zako, sinetxasi zako, sinetxasi edo entxeatuko zen, sinesta hasia ikusia zela pari beste behin hameiketan, beste behin ikakoak zutela popo garbitu. Eta olako gezo frango botaz zikinduz eta zixusen zeriburuz aizen, baina uh, azkenean mendekatuz magin kontra eta popon familian kontra. Bada beste fera bat garria harri gertatuko dena Udaberian eta Leonetik hurbila, biak lotiak diren ez dakita. Pascal Dumont karbonblaiko amosturteko gaztea mila behatzieun ta latonoita iruko agorilaren oita iruan desagertzen da, Lakano Ozean ondartzan. Bi lagunekin kanpatzera joantzelarik, eguzkia hartzen gelditu zen lagunak mainatzea joantzelarik. Uretatik izutzean Pascal etzen ondarean. Lagunek ez zuten desakerpenaren bergirik eman biadamun arte, familiak ondotik jakin zuen. Lau egun behantago, jandarmek gorputzat eartxe maiten dute lakanotik amos kilometretan, porz erian. Familia gorputzan identifikatzera joan zieneko jandarmek Pascal Dumonen izena hil abisoan ezagia zuten eta txostena izenpetzeko egzititu zuten familiari. Esplikaziorik eman gabe. Nola daiteke gu gorputza ikusi gabe Pascal Dumon izenarekin dosiera ideki izaitea. Zion, Ibon, bere amak, Pascalen amak. Kokoa beberriikin izanginen blan, karbon blanerat, inalaxe eta biltzeko afera honen inguruan. Gorputza deskompozizio haintzinatua zen, begiri gabe eta agunt ilundua. Autopsia galde egin zutelarik dena problema eta tirabira. Senara ahol gune batean polizia eta justizia baleatu ziren txostenaren izenpeta azteko burra soek ekstortzio bat bezala bizi izan dute izenpetze hori. Berantago egin optopzui batean, gorpuzura iru aste uretan egontzela agertu zen. Gogoz kontra izanik ere, familia gorpuz hori beren ilobian hartu zuten. Mila behazeun ta irugoiko agorilaren oita poliziak, justiziak eta mediku talde batek inpusaturiko ez ezagun bat da. Ondotik 1991 talata 95ean martxoaren 15ean Pascalek etxera deitu zuen. Familiarentzat Pascal bere naiaren kontra konstituzio sare batean baitualitake. Leoneco Ausia em eh asida bimilako marxoan eta orduan uh, gertakariak amazazpi urte baino berantago. Uh, izan dira gauza biziki bitxiak eunetarik laro goi dokumentu, uh, de piezo du dossier galduak izan dira. Uh, lekukoek le ez zuten uh, deus erraiten ahal, dena antzi zuten. Abokatek galdezkatu dute uh, lekukoek, um, eh, es, batek ez zakien nuntzen leho, ez zen horroitzen. Hor duan, hauzi hori uh, biziki faltsua izan da eta... Uh, Jantxouk eta Antoine Contek eran dute, uh, abokatek ba, eran dute ezela un arsena alo lako hausibat. Uh, Dumont familia, aita eta amak, Pascalen aita eta amak, galdegin dute uh, ek, uh, ikerketa bat egitea, yakiteko ADN, uh, gorputzaren ADN, eien cemea senes. Hauzi uh, tegiak ez du honartu galdera hori, eta orduan ez da fitxik pasatu. Fiskata gehitzeko hortan, tehexak egandin bezala, zele uh, edo de pieza konviktsio, hauzi hortan baziren egun ta eta amabost, egun e, ta bost barkatu. Eta hauzi egunean agertu dira ogoi eta Ogoita hameretzi baizik. Abokate aldein dutelaik zebilakatu ziren, neoketzakin. Fera horren segitzeko, izan dira bost jude. Bost jude, eta bon, ziren denak hainargi, eta denak hain segitiak. Abokatek, galdein zuten, horri zaitia, lehonen, izan ziren, polizaburiak, eta hori zaitia. Baina, Uh, dudek eta etzuten uh, atxemaiten hori uh, zaiteko beharra ta batzuk zirabatea uh, ala nola ordeon uh, polizaz arduratzen den xefatzen Henri Mazer, kolonela hori famateazen zentak jani korsikan uh, palioten delako historiotan eta implikatia izan zen baina nahuzi hortan uh, ez da gertu Gero, uh, mondomarzaneko uh, hor ibiliziren uh, uh, gardo mobilen uh, buria zen uh, Friderik Deni, bera ez da agertu eta haren ordez, igoriute uh, beste jandarma bat, fre irri zenekoa, baina ez uh, biziki importanta eta etzen gauzen hau ditaz, uh, oroitzen ausian eta bers uh, anitz uh, lekuko bez bes uh, falta ziren eta beste gauzat ta uh, argi bat ostor naipatzen zinina texa uh, uh, prokuradoreak prokuradoreak le kuko guztiak uh, aussi a insin bildu zituen eta uh, kataket ziren uh, jakina, lekukoak lekuko batzu bat ziren eta ant ziren pokuradoreak, Po generalak eta eta ere uh, prefeturako arduradun batzuk. Bez bada alde batetik justizia eta politikoa judatia zen zera, eta abokatek galdein dute uh, ant ziren eta zera gauza hori uh, normala ote zen eta iuririz kasu hortan uh, bai, gaso hortan dena normala da. Teuta usia beha pasatuko da eta dena kondenatiak izain dira behar den bezala, Helburia hori zen hor ziren hiru militanteak zera kondenatzia eta poponkasia gordetzea Ola getatu da usia. Ergam be da ere eh, Frantzia... Kondenatia izan dela, Europak eh, kondenatu du Frantzia hauzi hortan, doze horrentzat, zein ta demora eman baitu, afera hori epaitzeko. Hamazazpi eh, urte eman baitute, behaz kondenatia izan da Europan, bon, Frantziari bostasior bazaio, enan erraiteko EPEA eh, ka ise gain ditu zituztela, eta eta azkenean eh, afera hori eta epaitu behar izan dute, Eta guk, e, hor akusatu bezala ginenak, e, gure indarguziak abokatekin eta indugu e, poporen inguruan eta poporen desaierketaren inguruan eta epaiketa agarazteko. E, Aztapenean, neberaz, hausia e, haintzin, hausia azteko tantzelaik, lehenik grefiera aterada hausitegi aterat, Eta deitu du ja popo hogote zen. Eta hortan pixkat e, asagertzen hasiginen,zinema e, hori salatuz, eta gero abotekin egan bezala ana izan den bezala. Halbe e, bat e, likuko deitu ditugu, polizak eta hand zirennak eta hori. gure ideia zen dogan arabera eta galdezketen arabera eta, E, jandarmak zirelakotzaan lekian berian memento hartan, gure ideia zen, bat seure jandarmak zerbait bazak itela, eta norbaitek zerbait txalatuko zuela. E, eta odean, galdezketa guziak zentratu ditugu jandarmei buruz. Eta erran bezala, erran ahizan demezala, jandarma guziak ziragin, arduradun guziak ziragin, batzu jindira alare, Eta kontradikzionetan tasartu dira, lehenik eh, erjanez etzakitela norbait zela oinez eskapatia. Enan hori gero jogatua izan da ehezki bazakitela, zenta eta eta ziruzten. Eta norbaiten ondotik ibili baitira gero e, baitzakiten, baino eskapatia zela alastezka. Gero hauziari buruz, atera dena, zen galderak posatzen ginituen, epa, epailearen bidez, guk zuzenki ki ez eh, galderarik posatzen al jandarmai, abokatua posidenta midez, ez guk zuzen ki ezteko, gure galderak posatzen ziuzten, eta azkenean atera dena da eh, jandarmak eh, lekian berian hek dituzte la bagazrak eta dena lotu, baina inkestaren eh, ardura askifite baijonako peziari eman dutela, egun aftan berian. Baianako pejia zen okupatzen gehiago Euskal aferetaz eta errepresioniaz eta e, guri buruz uzenduak ziren eta sekuelako alak bazi duzten hortarako, eta ordean hek hartu dute eskutan inkesta behala. Eta ez hau zengin e, eta e, batzuk famatuak bilakatuko dira eta galeko ekin gero ondoko urtetan implikatuak izan emaitira eta e, Eta jandarma batzuekin mintzatuz e, e, aldi horoz e, botatzen zuten eganez ba ez ez hori ez ezgiragu, ezgiragu, e, besteak dira, pezikoiek eta horik. Eta bon, ala, gero, e, jakiteko jutsen egin artian eta zoen izan den eta ez da aixe izan, ez dugu sekulan deusen frogarik ukan. Baina e, erraiteko hauzioktaik e, atera duguna hori da sekulako da behar behar polizak izan zitekela, polizak induela e, lantzara, e, popo berdin atsemana izan dela, seurrea atsemana izan dela, galdezkatua eta gero bere gorputzan umain gorde dutela. Bo, mikroa dut anua, e, bi oa jenen ditut, popo ez da militante bakarra desagertu izan dena gara johtan. Hor, e, idut anua dit amasean, militante famatu bat ere bada desagertu dena, pertur izenekoa. E, pertu hori zen e, polimilien buru bat eta zatitua zen polimiliakalde batetik milako esstalditik eta e, eta pertu zen horien e, ideologoa edo bon, militante ezaguneta ikasteko eta e, eta desagertu da desagertu da, eta geroztik ez da haren behirik erez, eh, naparra haren zat bezala. E, Bezorizan, inutanoita marxeian, naparra latanoian, popo latanoita hiruan. Eta hirukasuetan, atxemaetan dira, egiteko molde berak. E, polizan aldetik, e, edabidean aldetik. Pertu rentzat, zuten, mileak garbitu dute. Eh, le, beti, berri faltsuak botatzen dituzte, ganez ba hori, Eien arteko historioak dira, eta hori, eta zurunguak botatzen dituzte. Hor, gara hiortan, perturren gara jantzen, polimili eta milien arteko kalapitak bazien, benan, elgarren artean tiroka ez dira izan. Hori e, xinien jarrazi dute, eta sekolako duda izan da. Napararen kasuan, gauza bera, etzen e, etakoekin, komando autonomoekin zen, eta bazideen kalapetak ere, komando autonomoa milien artean, Eta sekolako zurumuruak edatuak izan dira, baizik eta miliek zutela garbitu. Eta hor, agertzen da ere, osteon hon biziki ona, benen agertzen da, nola etxe beste da, etako buru bat ere, familiaik imintzatu behar izan du, explikazioniak eman, nundik nolat izaten altzen, azkenean agertzen da, ez direla, ez dela, e, eta etakoak ez direla hortan implikatuak, eta e, agertu da, E, salatari bat azutela komando otonomuetan, eta hortik e, behaz baitu eta galdezkatu eta torturatu eta erail eta numai gordeutela. Eta poporen kasuan, oso bera, poporen kasuan desagertzen delaik eta galdezketakoa dira, eta ikasten delaik salatzen janez ba hori polizade izan da, eta polizak hartu du, atxe mandu eta eraildu du numait. Eta bere ala zurrumurua datu da, ba ez, hori ikakuek garbitu dute, hien artian dira es, eta hori. Eta beti, hala badira alako zurrumuruaak eta beti jendia galtzeko eta egiteko manena bera atxamaiten da. E, Perturren kasuan, e, lemiziko revandikazioa, eh, triple A erakunde batek, hartu du bere gain, ez da etxukuin motoreko para parapolizial bat, E, heiek hartu zuten berengain, baizik eta hek hartu zutela eta e, hil, erailt zutela. Napagaren kasuan bat aion bazke espanol horiek izan dira. Heiek berengain hartu dute, hek garbitu dutela. Baina gozputza ez da agertu berez. Eta poporen kasuan ez da izan e, revendikazionerik, baina e, bada alare e, e, e, galdezkatzeko e, zen Pooren desagezketa jaktatzen da mila behatzeun latonita irhiruko gaugian. Eta handik bizperuri ilaiten muran izanen da mila behatzeuneta laton eta irhiruko uste dut, lasata zabalaren e, baiketa, Baionan. eta hori izanen da galen lemisikoe ekintza. eta hortikoti, kasiku e, ila ite aussi acheté aussi sedo badira ekintzak galek beregain hartzen dituenak eta hegaiteko gerla zikina hori badela polizak inplikatua diela eta galen frantses polizia inplikatu da leporaino eta bereziki bozle hori bainanako pesiko burua eta hala jo badira ojalari eh, eh, galdera batzuk gelditzen dienak eh, dilindan eta Segituko dugu eta gure inkesta, e, gure e, ikerketen behi emaiten, hori e, zion beti gai patu du behaz Pascal Dumonten desagerketa, nola jandak mek sakatu nahi izan duten atxurtuki gokputz hori, atxeman duten gokputz hori e, beren txemia balitz bezala, E, e, bostegun desagertia zela, benen gozputzaren otopsia iten dutelaik, iru asteeko, e, iru aste beden hilazela e, gozputz hori, eta otopsia iten dutelaik eta huartu dira e, etzuela hurrik biriketan, eta horitzak kendiak izan zitzaizkola, begi bat falta zuela. Behas, e, bon, e, guk behara pentsatu dugu, ba hori, Justu popo desagertu ondoko hiru asteak dira, hiru asteen burian, atseman dute gorputzuri, atseman edo, horrez agi. Eta Pascal Dumont zen bakarrik lau egun desagertu azela. Eta aitamek ez dute sekulanez agutu. Ilobian ez dute, beren ilobian, janez hau gorputzau sakatu daukute gure semia bezala benangu ez Eta behaz, gure ikerketak eta... Eh, zuzendu ditugu dimon gorputz hori buruz. Pentsatu behar ba eh, gorputz hori popore nahi izan zitekela. Mai, eta preseski hochtaz nahi nuke esieta sumatzu eman. Ez dugu, bizikie, ez dugu bizikia ipatu behinan e, ikerakundean beti izan da nahi hori Iakiteko zegeztatu zen argitzeko afera hori eta e, erakundeak, bere historian, 1200 artzi, eta larago at, plantan ezagir ditu gauza batzu e, argirat emaiteko hori. Nik denak ez ditut ezautzen ere, baina entzunak ditut badakit badirela batzu Irlanda, ere joanak, edo pista guziak e, miatiak izan dira eta ainitzeetan militante batzui igoriak izan dira, 6 urtatzeko behaz lekuietan, entzuntan behitzen, batzutan te popo behar behar edo behar behar behemenda, edo e, behala beti, e, dakundeak, plantaan ezagitu ahalak e, piztagu zien segitzeko. 2002 ugarren urtean gira. Eta badahogoi urte popo desa dela eta nahi da e, urgunago joan afera horren Suitzeko bide hortan. Eta mentura gehiago maiten zuen pistak behar ba karbon blaneko e, pistahori zen. Aipatu haizan de lehenago, dela kokorputzuri, duma familia eta hori. Eta e, bitzagartan erabakitzen da, e, bon, be, pistahori behar dugu bururaino segitu eta e, gure gain hartu. Beraz plan bat emain e, plantan, edo pentsatia izain da, Hiru partetan, lehenik, erko da joan familia horren ikusteat, du familia, Dumont familia hori konbentzitu eta baimen haukan behen hilubia e, miatzeko alde batetik, eta konbentzitu jiteko, azterketa bat zuen egitera, e, zerbait e, kausitzen baginu edo le, laboretegi batean edo la. Bi erren partea zertzen, behar zen atxeman, laboretegi fidagarri bat, Azterketa horiek egiteko, eta guk seurrenetik nahi ginen aizan, ez ginen apantziaik hor polizia hor sartu e, nahi eta gure gure kondun aintin gauzak egin. Eta hirugarrenik, hirugarren partia operazione e, klandestino bat izan behartzen, derako hilo bi orta joiteko, eta hortik korpuzaren ezur e, zati bat e, ateratzeko. Lehenik ber, beraz edu monfamilia ikusi zen, eta beala, baina bereala, bereala, eh? bikoite, adinikon bikoitea zen ja ikor duko, eta uh, beala, jantzakute, hanbaba, me guk segiten zaituztegu, uh, inen du behar dena, uh, zikere izazi, ez du guk uh, plenta izahiko edo uh, zeititen bali bian, guk uh, nahi dugu argitu afera hori. Juek izierri me konbentzitiak ziren, hor uh, gopurtu bat shakatu zizakotela, eta haien txemea etzena. Hor dian, hori egin zen, Gau batez, bizten da, prestaketak guziekin, hain egunetan eta e, likuak guziak izan ziren. E, gau horretan behaz egintzen e, militanteetan lebat, komandoat. Hilubia ireki eta geho behaz e, horrikusikinin korputza. E, Hortik lagina hartu, e, surlagin bat hartu eta abiatu zen. Hor artik tikeraiteko, bia munean e, agertu zen, afera hori, e, prentxan. Prentxak eman zen horren behi, eta behala, e, orduko prokuradoreak, hango prokuradoragoak, errantzuan, e, bai, bai, e, izan zela e, profanazione bat, jolak errantzuten, e, hilobi horretan, Eta baleatu zuten hore familiak pusatuik ere iduriz, idurriz beste azterketa bat e, e, familia eta goputzoa artean. Eta azterketak beala jan zuen bala ba, zela dumon familiako sea zela hor. Salburu eta berrmementoan prokurdurreak ejan zin bai profanozioe bat izan zela uh, gauurtan, beina net zela bat ere han deusik kedia izan eta ezko kedia izan. Gezu animalikoa, nola sinetx, horren ondutik, gero, beren azterketa e, egia zela. Hori, pundu bat, azpimagatzeko beste pundu e, ilunako haipatu izan dira lehenago, behar, horre, ja, beste bat da. Hiru egen gauza lehen aipatzen dina laboratea jena. Tazkenian behaz, erabaki zen, hemengo militante historiko bat, du lagutxire zendu denat, hake gara, hanitz lagundu gintin, julen, Milezka jari ere horrein bidez ere bildubegin itin mediko uh, xare bat, hegoaldekoa. Hainitz biltzak eta egin gin itin, hoiekin uh, ikusteko zer maneretan egiten alko ginin hori. Nola txamantziteken eh, laboratik bat eta zentro bat afera hori diskretioz egiteko eta behartzen zerurtamenekin. Eta hori ere kausitu gin itin, trola eg eraman gin Bikotea, Iruñat. Eh, Iruñako kabinete batean zenan, eta kabinete hortan eh, beaz bidian eman zien azterketa hoiek. Bigen azterketa bat ere pentsatzen ginini egitea beste bide batez. Baginakien bazela zentroat, harantza di e, zentroa, e, okopatzen zena, hor historiako desagerzuen, e, historian edo gerlan, eta desagerzuak izan ziren e, jendetaz, eta e, itentzuztela holako ikerketak, holako azterketak, e, hil horiek, zezagun horiek, atseman zaten familiak. Ta ordean, bide hori hautatu ginen, eta bide hortan beste motako azterketa bat eginin, he, lehenian haipatu dut, dumon. familia familiako adn eta delako hilobiko ezur lagin horren harteko azterketa egiten zela. Bestian egin duguna, da poporen anaibaten ADN-a ukanginin eta horren azterketa egintzen delako ezur lagin horrekin hilobian zen eta ezur lagunekin. Zonbeit uh, buruan horrean eh, maitzak edo erantzunak ukangintin bi laboratuketaik eta eh, hor desilusio hundia izan ginin Bi e, laborategi horiek erain betzakuten delako ezur lagina e, estatu txarregian zela, horiek fokakateatzeko. Baina ba bon, bururaino eraman zen bedenen operazioa hori, hala, importanta izan zen, importanta izan behita erakundearen zat, lagunen zat, familien zat, biztan da, eta hori afera hori inala suitzeko, e, urratz bat gehiago e, izan da. Badakigu gauza frango erran direla e, poporen desagertzearen inguruan, eta afera honetaz ere, eta gauzak ez zinak egiak. Hor, nahi dugu erran kondaira hau, hau dela egia, ez dela bestela gertatu. Eta, beraz, erran bezala ikak plantan ezagri ditin gusietan bat baizik gehiago izan dela, hau, e, poporen inguruan egia ateratzeko. Eta oztan ez da dena geldi, biztanda ikia ishildoa da, espalin bada entzuten ikaren ispiritua ene ustez oino hor da, gure ustez oino hor da ispiritua eta ez dugu amor emanen, egia jakin arte. Nunda popo gaualdia entzun dugu, gaualdi huri joan den hilabetean baigorrin grabatua izan dena, Poporen lagunak, antzerkikideak baita ere militante lagunak entzun ditugu. Leoneko gertakaria, ausia eginak izan diren ikerketak ere, aipatu dituztelarik. larik. Bidezker eta laistar arte entzuleak.